A vérvörösre rúzsozott ajkára tapadt. Minden vágyam, hogy megcsókoljam. Az arcunk közeledett egymáshoz, de akkor kiózanodtam. Nem tudnék elviselni egy újabb csalódást. Még egy ilyen pofára esés és beledöglök. Sajnálom, Bianca, de a megérzéseid most évednek. Én már máshoz tartozom. Suttogtam,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 Visszasétáltam az árkájához. Bianca a padon ülve várt rám. Nem sietted el. Már azt hittem, itt felejtettél. Pislogott szemrehányóan. Administráció. Mentegetőztem. Bekerülni egyszerűbb ide, mint távozni, kis hálátlan. Horkantam fel. Mondd, tényleg szükséges volt részegen randalírozni és betörni egy üzlet kirakat üvegét? Ingattam a fejem.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 Bámultam őt, ahogy habzsolta a süteményt, és elégedette hűn mögött. Ez Az isteni finom, köszönöm. Kihívóan nézett, miközben kacéran nyalogatta le a szája széléről a pisztácia krémet. A nyelvével érintette a szépen ívelt ajkát, és hízelgően rám mosolygott.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 Biztos aggódnak már érted. Biztos? Vágott egy grimaszt Ne légy cinikus! daniel -el nagyon szeret téged. Nagyon várta, hogy újra a család része légy. Csak hogy én egy ide nem illő pázlő darab vagyok. Csak zűrzavart kelt a jelenlétem. Azért, mert egy darab helyét nehezebben találod meg, még nem jelenti azt, hogy nem passzol sehová.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 Lejárt. Még nem volt időm megújítani, kuncogott. Úram, atyám, én egy idióta vagyok. Azonnal húzod félre, pánikoltam be. Ugyan már ne parázz. Ki igazoltatna egy megkülönböztetett jelzéssel ellátott autót, kacsintott rám. Basszus, mibe keveredtem már megint? Lassíts az Isten szerelmére! Rendesen megemelkedett az autó fél oldala, te nem érezted?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 Csak ezzel a tempóval gyorsabban égeted az üzemanyagot? Céloztam az életére is. Ne parázsz, ha ki is fogy a tank, te Be kellett vallanom, ügyesen bánt az autóval. Nem volt ez véletlen egy olyan testvér mellett, mint éle. de ha ennyire aggódsz értem, tígy Légy a fékem, Mateó! Hosszan rajta felejtettem a tekintetem.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 Fontos információ továbbá, hogy a halott barátunk Donátó Akkárdi ellen nemrég eljárás folyt, de felmentették. Nem volt elég bizonyíték. Mi volt a vád? Egy szórakozóhely közelében egy 24 éves nőt elkaptak, megerőszakoltak, majd megfojtották. Egy fiatal pár női tagja látta Akkárdit a tett helyszínéről távozni,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 a legkevésbé sem akartam Biankán, vagy a rám gyakorolt hatásán rágódni.